sallallahu alaihi wasallam të këmbar njërzimi në dërkohë që njëzit ishën në një vumbje të qartë dhe atat të cilët e besuën atë të fjëdhimisht ishën shumë pak edhe këta i quajti profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumë ta al-guraba të huaj sepse ta që e besuën të vërtetën në fjëdhimet e ta ishën të pakët Edhe këtë pakët kishin të ka loj madhuruar një loj vlerët veçanë që të kishin njërë të tjere. Edhe profetisë sallallahu a.s. në ka të reguar në shumë hadithet të sakta që këtë pakët janë atat të tjilët do fitën gjennetim. Edhe ka të reguar që islami do këthejet pakët për sëri si shka qënë në qëllimi pakët Këratme të në buhrejëra, radhiëllohu anhu, në profeti sallallahu alaihu sallam, se ka thamë, bada e l-islamu ghariba, wa se i'udu kema bada ghariba, të tuba l-ghuraba. So, profeti sallallahu alaihu sallam, islami filoj i huaj, dhe do të këthejët përseri i huaj ziqh filoj, dhe Gjenneti është për të fuajt Profeti sallallahu alaihi sallam Tërgonu të të hadisët Tuba li lguraba Tuba, kanë thënë Disa djetarë, është një pëmë në gjennet Në nën hienet të të të të të Hesën kalorë Si për në shimë vjetë Dhe nuk e kalon në hienet Disa djetarë kanë thënë Tuba dhe nga fjalla e të tibë që do të të mirë, dhe më dhe mirësi është për ta, për ta të tile dhe jenë të huaj në shëqëri, të huaj dhe të të tëtë, që ata janë kapur pas Kur'anin dhe sunnetit, dhe janë të pakët në këtë rrugë të vërtet, dhe ata që i kundërshën janë të shumë dhe ka të rëgohët në disa trasmetimet të këti hadithi. Pashtë të hadithë të trasmetonjë ma muslimi dhe bënu magja, i dhe ashtu e në libën e vetë elbida o elhawadir dhe tek si ti trasmetimi tut... ti është kësho kët beda el islamu gariben filloj islami huaj ola të ku mustar hatta jeku në gariben dhe nuk ka për të bërë kemeti dhe i satë këtheje dhe dhe i her islami huaj fatu bali lguraba fatë gjenet është për të huajt që i në jefës u dhë në natë Gjeneti është për të huajt atër kërë të prishën njerëzë. Dhe më nëmë, përka të huajt, të zilët janë të huajt, këndret njerëzë që janë të prishërë. Përta e për të rizë dhe thotë, fëtu bali lëgura bërë, ba, shëjnë e jëfë së dhënë nërëzë. Për të gjeneti është për huajt, hadithet, të huajt kërë të prishën njerëzë. Dhe dhe është tukë të hadithët e resmeton e nejë i dha shumëta hadithet rasmeton dhe Abdullah ibn Mesrudi radhiallahu anhu edhe të regon në basi të regon profeti sallallahu alaihi sallam për të huajt i thonë ku shën të huajt thot profeti sallallahu alaihi sallam të huajt jam njerës të pakën dërfisët të tyre dhe më thonë dhe shdofisët mund gjefetëm një për i tyre rasmetoni me do, Mahmedin në musnedin e ti Ta jënë të huaj të pas përshkrimi të profetit sallallahu aleyhu sallam. Një dhe është të këtë hadith, është rasmeton dhe Saad ibn ebi waqqaf, dhe Selman el-Farisi, radhijallahu anhu ma, një dhe është të hadith, është rasmeton dhe Jabir, dhe Ibna Abbas, radhijallahu anhu ma, dhe kanë të regurë të dytë fundit, allahu e qëfët i knajë që pojtyre, se disa njëzë i kanë thanë, ku shënë tha o i dër to huajt janë ato të cilët rregullojnë kur prishën njerëzit. Fot huajt janë ato të cilët bëjnë rregullime ndër njerëzit kur ata janë prishur. Në një transmetim tjetër e kanë pyetur dhe i kanë thënë kush janë huajt të dërguar Allahut. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë janë ato të cilët të rinjallin sunetin tim mbathmeje. To huajt janë ato të cilët të rinjallin sunetin tim mbathmeje dhe kuam thonë ata njerëzve, Allahu na pa fretyre. Gjithashtu në një transmetim tjetër thot, xheneti është për të huajt, për ata të, të cilët janë kapu pas librit të Allahut, kur njerëzit dërgohen prej tij, për ti, ata të cilët punojnë me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ky sunet është duket. Ata transmetojnë gjithashtu ka hadithin e vdhah. Gjithashtu në një transmetim tjetër, i thuat profeti sallallahu alaihi wasallam, kush janë të huajt? Abe profeti sallallahu alaihi wasallam thot ata njerëz të pakët të mirë ndër shumë njerëz të cinj ku shikojnë ston ata ata që i kundëstojnë janë më shumë se ata që u bindën ata që i kundëstojnë janë më të shumë se ata që u bindën për transmetimin e Muhamedit megjithashtu në një transmetim tjetër thot ata që i urrejnë janë më shumë se ata që i duan këta janë të vërtetë si pas përshkrimi të profetis sallallahu a.s. Në dhe profetis sallallahu a.s. ka premtuar për ta gjënet të të tuba një lguraba tuba një lguraba gjënet ish për të huaj gjënet ish për të huaj të tjilët e ndjenë vetën të huaj në shëqërinë të tjyre aty ku shprishur dhe është dukure për teta dhe drita e të vërtetës edhe ata përpikje të regullojnë nërta dhe ashtu ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem në një hadith tjetër njerëzit më të dashur për ta për Allahun e Madhhur janë të huaj janë kush që ndhuajtoi dërgurin e Allahut sa profeti sallallahu alejhi dhe sellem thuajë se ata persona të cilët largohen me fenë të tyre nga fismet po dinë ngjalli Allahu i Madhhur ditën e gjykimit me isën mbiënë me Mariamën sali salatu vesselam këta janë të huaj të vërtet edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar gjithashtu për të huë e që ata ka një shpërblim dhe qanë të ka lojë më dhërhuartit në gjukimit. Këtë profetisë, sënë allohëllin sëllëm, më basjush dhe vinë ditë që durim tarin e to, është një sojësie e person i cili ka ka për prushin në dorë. Gjdo njëri për i tyre ka shpërblimin e 50 vetave. Gjdo njëri për i tyre, thot, ka shpërblimin e 50 vetave i kanë dhënë në i dëgurë e Allahut, a 5.10 vetëve për i tyre, e fa jo, 5.10 vetëve për jush. 5.10 vetëve për jush, kështu ka thënë profetisë sënë Allahun i sëllim, dhe arsujëja është, sepse ata përpikën të regulojnë dhe njërë dhe të gjëshprishur, edhe kushin dihmonën ata e në shumë pak, ose nuk kanë dihmu e së fare, edhe janë të vetëm, në një shëqërije tine është shkatoruar dhe rendë drejtë qëka të rrimit në ditët ditës, dhe jërë sa të dërgojë Allah i madhuruar shenjetë të më dhajët kametit, Allah u nëruaj, sot, Gjebi, Allah, shiroft, në rruajt në qdo fitëne. Sot, i më nërë të gjepi, Allah u në shiroftë, në lidhe më hadithin, bedel islamu ghariba, qëlloj islami huaj dhe do të të të të të të të të të rri huaj. Sot, ka për qëllim profetës, sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Përpara ardhisë të profetit sallallahu alaihi dhe sellem ishin në një humbje të qartë. Çiçka dhan profeti sallallahu alaihi dhe sellem, Allahu i madhëruar, i shikoi banorët e popullit dhe i urrehu ata arabët e tyre dhe të huajt e tyre, jo arabët e tyre, për vetë një pakisë nga Enli Kitabi. Më pas dërgoi Allahu i madhëruar profetin e tij sallallahu alaihi dhe sellem me Islamin e pastër dhe fyllimisht Këte iskam nuk e parnuan të jitë njerëzit, por e parnuan një një një, shumë pak. Në shdo fis në një e parnonte. Edhe kjo që e parnonte ishte i friksuar në fisin e ti, e mundonin, e ripnin, edhe i bëndët durim për të dhe gjejë, edhe këshu ishin muslimanët dhe eri sa i përzun nga vëndi tyre, i lërguan, edhe ata i migruan me fejme tyre në vëndet largë ta, edhe për të rësyshin të huajnë. Edhe disa prej tyre u torturonin, e disa prej tyre u vranë. Edhe ata që hynin në Islam në këtë kohë quheshin të huaj. Këtë fotip në regjimi, pastaj vazdhon të thotë, "Më pas u shfaq Islami, me hijret të profetit sallallahu alejhi dhe selem, dhe hyn njerëzit në fenë e Allahut grup e grup." Dhe sa, sër, dhe sa vdiç profeti sallallahu alejhi dhe selem dhe Islami ishte në këtë gjendje të lartë. Më pas şeytani Thu kurthët e tij kundër muslimanëve dhe, dhe përhapi tek ata fitën e detyshimeve dhe të epshëve. Dhe këto dy fitën e vazhduan të sh... vazhduan të shtohen dita ditës tek muslimanët, derisa ato zun vend fuqishëm tek muslimanët. Dhe sh... dhe i u bindën shejtanit shumica e krijesave. Disa prej tyre hyn në bindjen e shejtanit në në temën e fitën e detyshimeve dhe disa min në vitën në vit në në bindën e shejtanit, në vitin në vitën e epseve, edhe disa tjerë i, i pashkuan që të dyja. Kështu si sa ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, për vitën e parë të ducimeve ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, janë ndarë qiputën në 71 grupe. Dhe të gjitha në diar. Dhe ka thënë janë ndarë Kristerë në 72 grupe dhe të gjitha në diar. Edhe do të ndahet u meti imë në 63 grupe dhe të gjitha e ja në zjarë përvesh një grupi. I kanë zanë o i dërguaj Allahus kush është kër grup. Sa janë atatë të cilët heti në rrugën time edhe në rrugën e shokëve të mi. Sa janë atatë të cilët heti në rrugën time edhe në rrugën e shokëve të mi. Këtëre këj hadith të regonë, sa janë atatë të cilët janë në rrugën e profetisë sallallahu a.s.w., janë një nga shëtë të tre grupe. Në më dhenë janë të pakët. Njithashtu, përstaj përket fit në dhe të epshe dhe ka të treguar profetisë sënë allori tëlle. Hadithin këtë rësënë të të në Bdullajbë në Amrë. Thotë, si dhe jetë gjendje ju e kur të qirohet Persia dhe Roma. Shqra popullit dhe jeni ju, shqra njështë dhe jeni i kafan Abdulrahman ibn Awfi oi dërguajë Allahu ne do të bëjmë çka urdhuar Allahu subhanahu wa taala. Ita përkëdovën për kundrazi do bëni diçka tjetër. Do të bëni garë me njëri tjetrin, domun për dynjan. Por pas do keni hasit për njëri tjetrin, nda një jetë për dynjan, më pas do i kthini shpinën njëri tjetrit për hir të dynjan. Dhe kjo është fita e pseve që i ka quar musliman në thullë për çari. Që çt huajt janë ata njerëz të cilët janë të pakët në zbatimin e Kur'anit dhe Sunnetit ashtu siç e ka dëgëtruar Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem me shoqët e tij. Ti skaqën profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e saktë: "Latazalu ta'ifatu min ummati wahirin 'ala al-haq, la yadhurru man khadhalhum." Që profeti sallallahu alaihi dhe sellem do vazhdoi një pjesë për ummetin tim një grup, ta'ifatu do thotë buk i vogël. Priometit tim, ata janë të qartë në të vërtetën, nuk i dëmtonë ata a i që i lejë ata në balë, dhe atë a i që i kundështonë ata. Hatë të jeti e emru Allahi wa huma ala dhali, këte i së të dhvi urdhëri Allahus dhe ata dhe jene këtë gjendje. Ka të një mamë e uzaaj, që jale që ka të në Prof. Sallem që loj istami huaj dhe këtë i huaj, së të të imam e uzaaj një dhe më këtë haditë, Thot, nuk ka për të shdukur islami për të tishtot, por të shduket ehli sunetit dhe jeri qatë ngjelin në një vend, një personi vetën për ehli sunetit. Gjithashtu ka thënë Hasen El Batri, u ka thënë shokve ti, dhe Hasen El Batri shpejtabinve, u do të shokve ti. On djekësiz e sunetit, trego unë i të mirë me njerë i tjetërin, Allah ju më shirofët, se ju jeni njerët dhe më të pakët, ju jeni njerët dhe më të pakët ndër njer Gjithashtu ka thënë njënës ibnurbejnë Nuk e gjë më të huaj të të sunet i profetit sallallahu alai sëllam Dhe me i huaj, me huaj të, të kjo gjë është Ata që e njohin të sunet Më të huaj janë ata që e njohin të sunet profetit sallallahu alai sëllam Gjithashtu ka thënë sufjanë thëurin Istë të usubjehni sunet i khajra Fejnë në hum ghuraba Tot, sunetin, ta, ta Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka të rëgurë se ku shënë e hlisoneti. Të të e hlisoneti janë atatë të tilet e dinë se qëfar pusin e barku në tyre. E dinë se qëfar pusin e barku në tyre. Ata që është halal të pastër. Ka të rëgurë është i kamudet të uejgjiri në komentimin këtë tjale. Të të kjo është të vse. Nga një halal është një për të tjive më të dukshme të e hlisonetit. Që ata janë të ruajtur në atë që hanë tek shoqë kanë ka profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shoqët e tij edhe ka arftuar këtë që do po të them atë që shikojmë sot se çikosh çuditë e të çudirave qodira dhe për principet e këtyr duhejve është ja ata mirë të mëjde, e, shiata, kapur pas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam edhe siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që përmendoi që një person i kapur pas sunetit në çdo kohë Athe duron në të është një soi tjetër i personit i cili ka kapur prushin e dorës dhe e mban atë duron të. Gjithashtu një persektivë të huajve është që ata janë ngarkuar me biodata. Nuk ofrohen biodatave pa asnjë lloj arsyeje. Një fëmijë për perspektivë tjetër është që ata e kanë pastruar të ushqinjin e tyre. Njësimin e tyre në, në Allah subhanahu wa taala dhe nuk e kanë përziar atë me gjë. I dhe është të një përcetive të tyre është që ata nuk emërdohen me haqë një emër tjetë dhe përveç emërave të tjilë t'i ka vendosur Allah i madhëruar. Ata i thonë vetë të tyre musliman, ata i thonë vetë të tyre besimtar, ata i thonë vetë të tyre ndjekësit e sunetit e rrubës profetës sallallahu alai sallem, edhe nuk përlohen e mërtimet të tjera të tjilat indaj njërëzit dhe i vendosin ata në grupacione. Këto jenë prej përshkr ta tyre të tërë që janë tuaj në sallatën e mbëroruar të na bëi prit të huajve Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala alihi washabbihi ecma'in ma ba'd tuaj jana ata të cilët rregullojnë mes njerëzve. Janë ato të cilët përpiqen që të ringjallin sunetin që ka vdekur, sunetin e Profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Ata të cilët ringjallin sunetin e Profetit sallallahu alaihi dhe sellem me vërtetqi ata e meritojnë tiën me Profetin sallallahu alaihi dhe sellem. Tëpë të ata nuk jikin hapot e tij, edhe durojnë në sprovat që hatin në përhapjen e vërtetë në përhapjen e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam kta e zhvollot dhe ky përshkrim i tuajve ka filluar që herët ta këto e tregojnë selefët në fjalët e tyre fot Ahmed ibn Aqim al-Antaki një prej dietarëve të tij për ato dhe për adhurohet vetëm dhënë që ka jetuar në kohën e, e ebu Suljemanit devran fot inni e drektu minel azmani dhe ma në lardë dhe fihi islamu gharibën këma bëda thot unë kam jëduar një kohë ndër kohëra në të të të të të islami u bëj huaj thot si shka qënë fillimit dhe të të të u arde oshul shatë i fihi gharibën dhe e vërtejta në atë kohë u bëj huaj dhe e të për para më shumë të një një një, një vjetë thot, më vjetë dhe të të të të të të të të të të të të të të Nëse ti do të shkosh të kërkosh në i djetarë, këta e dhëtë për parë një mi vjetësh këtë kë i djetarë, nëse të shkosh të kërkosh në i djetarë, do të të gjeshe të do të mashtruar pas dëshurisë të një atësët. Êshtë i dashruar pas madhërimit të posteve të karikët. Nëse ti do të kërkosh në i adhërrues, do të të gjeshe të i një ratë madhërimin e ti, i mashtruar për i blisit, To të shënë gjithur në gradët më të gardët atë azurimit, kura i nuk njëpë gradët më të urtë atë azurimit. E kur kjo është gjendë e këtyre që mba në si njëtë më të mirë shëqëris, me ndo pa të zirë gjendë e këtyre që së jam të tilë, ata jarë ujqër në grabiqarë, ata i këtë dhejnë pa mështruetë, kjo është fjallet ti. Mendo pak, subhanë Allah, kjo është gjëndja të tim në i përshruan për pare më shumë se njimi vjetës. Edhe i quen që i sta më shifuaj. Allah më shirovë të djetarë, valë qërdo të to është të kynë, po qësë të do vintën kohën të orë. Po qësë të të të shikohën të të gjithë e gjynatët që të e në futën shpina Allahut. Kur, e në të bënë malikë, qanë për kohën e tabiinëve, kur shikohën gjendën e tyre, një në I dhe përse i qa në Obu Hamzaj. I dhe për po qa i dhe sepse për po shikoj gjenë djenë në të tjënë jenë ju sot. sotë. Islamin sotë është i hua, i të. Si dhe. Qështë dhënë të profetët sallallahu aley të tëllim të kjullu dhe njivëtë, as djenga Islamin juaj përveç se që ju falenit. Edhe këna masë të ju e falenit, dhe të ju e keni huumburët të dhe e falenit të ju në kohën e vetë. I dhe shu të trasmetohet, Raumu të rda një herë e budarda në shpijin dhe ishte i zemruar, i tash pësijin i zemruar, edhe më tha, Wallahi, e budarda ka qenj nga shokët e profetis s.a.ll. Thot pasha, Allahun nuk njofë prej ti umeti, as gjithë, nga jo që njifët e profetis s.a.ll. me shokët e ti vëtëm se që ata falem. I dhe është në trego një herë budarda, thotë, si kur të di dhe, dhe profetis s.a.ll. nuk dhe njifët e as gjithë nga jo, që ka për zëpura i me shokë të ti, thot. Këtë ima me në Udaj, i të të të të të fjalë. E të të të i shtë gjendë, jë dhe për të qikonde, këtë arda, në kohën tonë, ima me në Udaj, që ka për si, dhe ku parë, i një dëshin ljetës. Thotë e i, sa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka të reguar është e hamuda të uejgjeri në Khasen el-Basri, thot që njëherë falë gjumëan, në mazë gjumëan të ujënë të qaj, Khasen el-Basri. Edhe i thonë shokët e ti përse qanë. I thotë e si kërës bini shokët e profetis sallallahu alai sallam, nuk do njivën në asgjë në fejë i islam përveç se ju drejtoni në kibla. E qëfar mund një okën shokët e profetis sallallahu alai sallam në islami, kurë? Edhe fylli i shejtanit ka hyrën në spinë e Allahut subhanahu wa taala. Kur ke rrezikon shumë për muslimanve që dhe flogët e tyre i kanë bërti kuaj. Ku shikon që gjendja e tyre jashtë me nuk të pengzon kurr, por por nuk dallon as një llojje nga ato që kanë mund të të mbartin. Ti shikosh veshin e tyre, pamjen e tyre nuk bën dallim nuk e di a është musliman apo është jo musliman sepse nuk ka as ti lloj shehin asnjëti të islamit. Ë pa pastaj me gjithë këtë sikur të vinte profeti sallallahu alajhi wasallam të vinin shoqëtia, çikojnë çfarë gjendje çfarë do të bësh vallë për ne. Ka tre ura Buhari radhiyallahu anhu. Tot për kian në Allahut në surën Naft, idha jaina sura Al-Fath. Oraita natid quluna bi dini lillahi fa'xa. Po kur të vi fitoria e Allahut ti shikosh njerëzit që hyn në fe grupë grupë. Po të buhur edhe kanë për të dalë nga feja e Allahut, ashtu si kanë hyrë grupë grupë, kanë për të dalë nga feja e Allahut grupë grupë. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar që në kohën e fundit janë të drejtë huaj. Edhe këto të huaj, të cilët do të jetojnë te Islam, duke bërë durim ndaj sfuvave të shumta që do hasin Këta janë atat të cilët do të ameritën që netin Nërët të tjërët Që dhe jenë shumisa dërmuse Shumisa dërmuse gjithmon I janë lëndë dhe gjëhnemit Që do t'i gjënë gjëhnem Pa ndaj musim ashtrej shumisa Musim ashtrej numri Se numri nuk ka qenë kur argument fe, Dhe numri Një vetëm që nuk ka qenë argument Por për kundës i numri ka qenë e gjik Ka shkatruar njerëzit Kanë herësër me turmën Edhe me turmën do hynë gjë në shdo njëmi 1999 për gjëhenem ndërsa ata të cilët të shpëtojnë në jam redhut të faktur ata të cilët janë të kapur pas dë vërtetës pas sunetin profetis sallem, atë që shpëtojnë fen duke shpresuar mëshirë në Allah duke shpresuar gjëhenetin e ti duke pasur frikë në zëmrimi ti për ndaj është duhet më shtërod njëriju me qërë shikon dhe me qërë djonë por duhet hësi në bazë asaj pesë e një dhe më i lumtur jesh ai i cili e njeh edhe ku janë ata që nuk pinë vërtetë ku janë ata të huaj që njohin sot fenë vërtetë ata janë shumë të pak që ata të tjerë nuk e njohin ata janë shumë të pa edhe pse pretendojnë që ata janë në fenë islame po ata nuk interesojnë për të vërtetën dhe kohët vinë dhe shtohen më shumë me të keqen e tyre Mbartin vetë të tyre një fitnë, po të shumë fitnë të mëdha, ti tregon një anesr Allahu u thot, i vinin disa njerëz dhe i thonë anes, "Ja këto janë fitnë të mëdha që ishin këon në ti, në kohën e tyre." E thot tani si bën durim, thot, "Sa u kam djuar profetit sallallahu alejhi dhe sellem se ka thënë, sa herë, sa herë që vjen një kohë, ajo që është mbas saj do jetë më e keq se ajo, prandaj bëni durim." sapo sa herë që vjen një kohë ajo gjë që është më sot është më e keq se ajo derisa të takoni Zotin tuaj çdo kohë që ikën ajo tjell nga pas një kohë më të keqe një vitën më të madhe dhe brezi më i mirë ishte brezi i pohave pastaj brezi i fabinjve pastaj brezi i më pas tyre dhe pastaj do vinë të bëjnë më të qinjë dhe më të qinjë dhe më të qinjë dhe më të qinjë derisa të dojë Allahu mëdhoruar që dhe gjalim, dhe të të çalin edhe sprova të ndha në cilën do të pastrohen kafet, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sellem në hadithin e thart, që në prova të shumta nga fitnë të shumta do ndahen njerëzit në dy grupe. Një grup në të cilin ka iman dhe nuk ka në ta hipokrizi, dhe një grupmësinë kanë në ta hipokrizi dhe nuk kanë në ta iman. Qot yen qasimu ila fustatin dy grupe, një grup në të cilin ka iman dhe një grup tjetër ka vetëm hipokrizi. Për shkak të vitëve të shumta të cilat vojnë në të vërtet ato pastrimin e safrëve dhe ndierrin ata që meritojnë vërtet nderi dhe nuk e meritojnë, edhe ata që meritojnë xhenetin dhe ata që nuk e meritojnë, rruga meritojn. është e qartë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një rrugë të qartë. Laqad taraktukum al-baydha laylaha kanaheraha la yantahu anha illa halik. Ju kanë një rrugë të bardhë, natën e ditës së saj. Do të thonë si se natën duket sikur se duket dita në sheqart. Nuk unë betë për këse rrugën dhe nuk devionë për esaj, vetëm që i sili që huurë për dhe që shkatëruar vetën e ti. Për ndaj, kush më nkesh, ai të qërtoj vetën e ti. Dhe kush më njër, ai të falendorejë Allah, kush të shvetëm i shti për ti. Dhe nusë Allah në madhuruar në bëjë për i të fuajve. Së punin ledhër. Allah i madhuruar me më mëshirën e ti, mëshirona ata dëtile të rgonë mëshirëshën. Edhe të regohet bujarë më ata që të regohet bujarë. Në ndihmonë ata që ndihmojnë. Êshtë një vlaj ju e i tili ka nevoj pëndimën të uaj. A jishë në halë. Dhe ka nevoj që të ndihmoni nga anën financiare. Për ndaj, kushka mund të t'japë, sato pak t'japë. Sepse Allahu Subhanahu wa ta'ala është e i tili e zonë tonë. Rrua ju një për i zjarët qovë duke në dhe një gjysë më kokër hurme, në hurme t'arabe. Ruajuni prej zjarrit qoftë qoftë duke dhënë një gjysmë kokorhurmë sollakah. Sa Allah subhanahu wa taala shejtili u vonpon. Dhe kush jep një Allahu për ta, në kush tregot bujar, tregot Allahu bujar me të. Dhe kush i largon një veshësi vllaj, ti i largon Allahu më dhuar një veshësi dinjake në atje. Prandaj, shpejtoni se sot është koha e punës, ndër nëse nuk ka më punë lumra të që punon, sidomos në iko në të cilën profetit samëllojtë që në më ka thënë, në dhe kaloj besimtarit për anvarit lajtë ti, në dhe, dhe thotë, ah, si kur ti isha unë vëndejë, në fitnë të shumët e që shikonë, edhe problematika fitnë e dhe dhe dhe është, që njerët e nuk e kuptoj që ato e më fitnë, se të të ato nuk jam të hidhura, ato nuk të vëratin, ato nuk të dëmtojnë, ato nuk të askatërën dënjarë, për kundë në zdi, ato jasë të amble të imjanti, por ato hjesirë në kanë në mrapa dhe helmi në kanë që ato e shkatorojnë i marin e njëriut, edhe këse e lene të nga në dynjatë të kulluar, por lumë për atë që ka fituar gjënetin, edhe së këtë këtë hulmë dynjanë, edhe mirë për atë që fituar dynjanë, edhe e shiti ahiretin e ti, njësë Allahë në më dëruar, në ruaj nga shdo fitëne, edhe në bëj për besimtarve t